Сам, без війни, лише гостем колись увійшов у Мікени, з рівним богам Полініком, до війська людей набирати, мавши облогою йти на священні мури фіванські. Дуже просили вони їм дати союзників славних. Ті уже згодились дати, і те прохання схвалили, але їх Зевс одвернув, показавши знамення зловісні. Отже, пішли вони далі, і до лук подалися зелених над оболонню Асону, що плине в густих очаретах. Звідти Тідея послом і знов спорядили Ахеї. От він у Фіви пішов і застав там багато кадмеїв. Учту справляла у домі своїм Етеоклова сила. Тільки візничий тідей, хоч і був поміжними чужинцем, все ж не злякався, опинившись один між численних кадмею. Він викликав на змагання, і всіх у борні дуже легко перемагав, була помічницею в нього Афіна. Злобу в душі затаївши кадмеї, погоничі коней, потай в засаду поставили, як повертався він додому, п'ятдесятьох юнаків. І вождів було двоє із ними. Славний Меон, Гемоніт, на Бога Безсмертного схожий, і Автофоній, син Поліфонт, войовник нездоланний. Але Тідей їм обом заподіяв загибель ганебну. Всіх поубивав, одному лише дав повернутись додому. Тільки Меона пустив на знамення, здавшись богівське. От який був Тідей Етолійський а син народився, слабший за нього в бою, хоч, може, на зборах і кращий. Так він сказав, на те Діомед не відмовив, могутній. Він шанобливо докори державця шановного слухав, а Капанея славетного син до владущого мовив, «Сину Атрею, знаючи правду, в Олжу не вдавайся». Ми від батьків хоробріші, пишаємось тим справедливо. Ми бо недавно взяли і фів семибранних твердиню, з меншою силою війська прийшовши під мури міцніші, вірячи в Божі знамення і зевсе великого поміч. Наші ж батьки загинули через безтямну зухвалість, тим то й не ти нас в однаковій честі з батьками». Глянув з-під лоба, і так діомет на те мови в могутній. Дядечку, краще помовч і мови моєї послухай. Не докорю агамемнену я людей вожаєві, що закликає убій в наголінниках мідних Ахею. Вкриється славою він, якщо переможуть Ахеї трої синів і впадуть Іліона священного мури. Вкриється смутком, якщо переможені будуть Ахеї. Краще згадаймо з тобою мишал бойового завзяття. Так він сказав, і з повоза збройний зіскочив на землю. Грізно від того на грудях вождя, що кинувся в битву, мідь забрящала, аж острах і мужнього серцем обняв би. Так, наче хвилі морські, Охмареним гнані зефіром, Грімко об берег столунний б'ючись, Раз у раз набігають, Спершу зростають у морі вони, А потім на берег з гуркотом ринуть страшенним, І аж понад скелі стрімчасті Хвилі сягають горбаті, І шумом солоним плюються. Так раз у раз і Данаїв фаланги одна за одною ішли безустанно у бій, і кожній давали накази воєначальники, і мовчки, ішли всі, ніхто б не подумав, що тут є стільки народу, і в кожного голос є в грудях.